Eldu da abenduaren hogeita laua Egun berezia eta gaun magikoa Euskal Herriko oso eta herri guztietan Olentzero eta Mari Domingi Etxezetxe ibiliko dira gaurkoan Eta urteroko usadioarekin jarraituz Aur gazte eta heldu inguruko baserri eta etxetara Abestera atera dira Keienak Olentzerori gutura Igorri edo eman diote Ni nahi ziban e, Kotxe bat ren mutuaarekin eta eskastri bat. Uste e du liburu bat, arropa eta eta jolas bat. Enndaian esaterako akenlarre hilkarteak berrogeita hiru urte daramantza, Olentzer hori kantatzeko ekimen hori antolatzen. Asun Mikel Arena, Akilar elkarteko kidea. Eta ba, eh, baina egun polita izaten da, eta gainera eguraliak laguntzen bali madu, are polita goa, ba, kantari, kalera kantari ateratzeko eguna egoquia, ba ohitura hori ezingaldu eta orduan ibiltzen era hortse kantari. Bueno, aipatu dugu jo urte asko, eh, daramatsa gaurko eguna antolatzen, eh? E, gutxe gora bera 53 urte du eh dira, ba aurten eh hasta kiti bilbide, baika, Lucea, es. Bai, baina esan handizak, bai, hasi ginen, baina olentzero olent zero kantari biltzea oren, or, abenduaren hogeita laboean, hori baino urte gehiago ohitura da, Euskal Herri osoan, ba, gu hasi ginen antolatzen, bai, baino jende guziak parte hartzen du. Ez da, bereziki gure eguna, hori, baterez, El, elburua da, hori, ba, jendea elkarretaratzea, eta, ba, ondo, funtzionatzen du. Uhum. Arratxaleko zazpiretan plazan, badiraia urteak, jende asko-asko gurbiltzen asko dela plazara. Esango dugu, bueno, zueki itzordua, bueno, piskata horretik egiten duzute, e, bai. eta hor biltzen zarete, e, esango dugu, azkeneko ba, hortetan baitaren daieko ikastolako e, aur eta gurasoekin, ez da? Bai, hori da, ba, elkarretan atze bakarra egiten dugu, elkartzen gara arratsaldeko bostetan, urten jarri du bostetan, akelarreko lokala horretan, Eta hor, bueno, hurbiltzen den guztia hongi da. gehienetan izaten dira ikastolako aurrak, gurasoak da dantza taldeko dantzariak, baina jakina, ba berdintsuak direla. Gehienak, gehienak dira ikastolako aurrak, baino ez denak. Etorrun besteak ere etortzen dira, noski. Uhum. Eta gero arratzaldeko zazpiak ak laurden gutzetik e, aurrera, endaieko erriko txaren aurrean zer gertatzen da? Zer, e, Ordan, zazpiak antolatzen gutxitan egiten dugu Eskola artean egoten den antolatzen dugun marrazki lehiaketaren sari banaketa. Eta hor, lehen hiru iru sari dunei, ematen jogu beren ubaria. Naibali moduzute, aurtengo irabazleen izenak esango ditut. Bai. Ba, lehen saria, usue del rinkon, lizardi eskolakoa. Bigarrena, Elaia Legorburu, lizardi eskolakoa baida ere. Eta hirugarrena Oian Perea, e, endaiako ikastolakoa. Bosongi sorrientoko deitugu, ba, horionak ah, ja. eta, eta jei, hola segi e. urtero marrazki politak egiten. Eta parte hartzek hartzaile guztiei, ere bai, eske bai, eta ikastetxei ere emango diegu eskerrak, bai. ba, pixka bat lan hori egiteagatik. Zenbait erakasleak ez bat dute lan hori pizka bat bultzatzen, ba, aurrak bakarrik ez dute egiten, baino uh -huh. Bai, eta sumatzen da hori ere, egia da. Ba, ikastetxe bat, e, bueno, erakasle batetik bestera, sobra lan ber, desberdina egiten da, eta hor nabaritzen da gero marrazkietan. Baina, bueno, importantena da parte hartzea. Gero zazpietan, puntiu-puntuan ba, oizko bikantu, ja, oizko tradizionalak endaian kantatzen ditugunak da ator-ator muti giletxera eta horren Eta momentu horretan gazteluzar e, abes batza igotzen da Baino erri guziak, plaza guziak kantatzen du. Eta hori, zazpietan pui du. Ba, ba, kantuak motxak dira, orduan bostamar minutu buruan, hasten dira gero taldeak, banan-banan pasatzen hori estenatukitik, edo mikrofonetatik, eta bakoitzak aukeratutako kanta bat kantatzen du. ongi? Uh -huh. Bozongi, bueno, ba, itzordu horrekin gelditzen gara, ezaki zerbait gehio gehitzeko dugun, Hesi zordu hoizeba, zazpiak 10 gutxitan Herriko Plazan eta gero lena gutik ibili nahi dutenak kalean kantari, ba gu bentsat bostetan elkartuko gara elarre lokalean eta hortik abiatuko gara herrian itzuli bat egiten eta kantatzen. E, animatu denak, uhum. gaur gainera ez dago aitzakirik, euraldi ederra ta goxoa, ordoan hurbildu denak eta denen artean momentu goxoa bat pasatzea. Akelarre elkartearekin Urtero bezalantaiako ikastolako aurreta gurasoak ere aterako dira. Aurreko ostiralean lehen aldiz ikasleendako antolatzen den olentzeroren itzulia bertan bera gelditu zen segurtasun neurrien gatik. Hortaz gaurko itzordua oso berezia izango da.